Hej och välkomna till Gilvit. och jag som har den här podcasten heter Marika Blind och i Gilvit kommer jag träffa människor som odlar sina intressen eller besöka platser som är skapta ur drömmar. I det här avsnittet ska jag besöka ett museum som är skapat utifrån doktor Einara Wallqvist intresse för lokalhistorien i Arjeplogs kommun. Museet bygger på Lappmarks samlingar av bruksföremål, sammet silver och dokumentation av livet i fjällkommunen Arjeplog under 1900-talet. Eftersom Valkvist dog 1985 är Cecilia Ben vår guide genom Valkvist liv och museum. Nu reser vi till Silvermuseet i Arjeplog i södra delen av norrbottens län i Sverige. I alla fall vi står i Silvermuseet ja. och i rum och här i det här rummet då finns det en dörr där det står expeditionen. och det, I det rummet satt Einar Wallqvist så länge han var chef på det här museet och det var väl om jag minns rätt 85 han dog. Ja. 85. Ja, Och Då hade han varit chef på Silvermuseet sedan 1965. Eller han, han grundade Silvermuseet 1962, men det tog ju ett par år att bygga upp det till vad det kom att bli. Så att från 1965 och till 1985 i 20 år alltså, så var ju Dr. Valkvist chef för Silvermuseet. Och då ska man ju betänka att det var efter pensioneringen från hans ordinarie tjänst som läkare. Och vi kan ju berätta, jag står här inte helt ensam utan jag står här med Cecilia Ben och du kan ju berätta vem du är så att du kan berätta vem som är vår guide genom det här Silvermuseet och Einar Wallqvists liv. Jo jag heter Cecilia alltså och jag arbetar här på Silvermuseet sedan 15 år tillbaka. Och eh, det är ju en, en mycket, mycket trevlig arbetsplats. Att, som du ser så har vi en, en fantastiskt trevlig miljö som vi befinner oss i här. Och vad är din roll? Vad gör du här? Eh, det här är ju ett litet museum. Vi är inte så många som arbetar här. Så att eh, ganska mycket så blir det ju att, att man är lite i olika sysslor och... Eh, jag håller på med olika saker. Mina främsta arbetsuppgifter har ju varit att anordna utställningar och föreläsningar och så vidare och guidningar för grupper och sådana saker så den publika verksamheten kan man säga. Mm. Och nu står vi vi står ju inte riktigt i expeditionen. Vad kallas det här rummet vi står i? Det här rummet kallar vi för möbelrummet och du ser ju när du tittar runt omkring att här är det gamla allmogemöbler. Och det här, i det här rummet så är det främst möbler som kommer ifrån Lajsdalen. Det är ju tre elvar som flyter genom Arjeplog och Lajsälven är en av de tre. Och den vackra dalgången har ju funnits många gårdar sedan länge tillbaka. Och de här möblerna som, som finns här, de, har, de kommer därifrån ursprungligen. Och det är en gammal byrå, som kanske är en säng? Jag vet inte, det är sängskåp, ja. En bordsäng kallas det för egentligen En bordssäng När man var trångbod och hade ont om plats Så var det ju bra att kunna utnyttja alla ytor Så på dagtid så fungerade det ju säkert som matbord Och tillredningsbord och så vidare Så ser du rejäla lådor, byrålådor inne under och eh, där kunde man ju förvara det man behövde ha till hands. Och så är det en stor låda längst under och när man drar ut den så, så den kan man dra ut till en ganska lång säng. Så att det är en sovplats också, natttid. Vad finns det med för saker i det här rummet? Ja, här är ju allmogen möbler. Vi har ju imponerande skåp i hörnet här. Som är ett, ett skåp där man förvarade mjölk och filmjölk. Och det är mjölktråg numera inuti. Och det var ju en väldigt vanlig möbel som man gärna satt i, i ett hörn. Sådär mot en kall kallvägg för att mjölken skulle hållas sval. Och du ser att det är ju jättefint målat med blommor och bladslingor. Och, så man har lagt ner mycket energi på att göra det vackert. Mm. Och om vi vänder oss om så finns det en målning av... Av Ejner Valkvist. Där har vi doktor Valkvist själv. Och den där målningen gjordes inför hans pensionering. Du ser att det är en lätt doktor som sitter där med anteckningsblock och penna i handen. Och, eh, det var en gåva från eh, Norbottens läns landsting i samband med, med doktorns pensionering. Mm. Du kan ju berätta, vem var Einar Wallqvist? Jo, Einar Wallqvist. Vi har ju pratat om honom nu både som museiman och som läkare. Och han var läkare, utbildad läkare, provinsialläkare, Som född i södra Sverige, i Dalsland, uppvuxen där. Och så gick han sin läkarutbildning i Stockholm. Och när han var färdig med den, han var bara 26 år gammal när han var examinerad doktor- då sökte han och fick den läkartjänst i Arieplog som hade varit obesatt i många år- man tyckte att man klarade sig ganska bra med att få hjälp ifrån läkare vid kusten här eller ifrån Arvidsjar så att det fanns inte någon fast läkare anställd i Arjeplog. Men under senare delen av 1910-talet fram emot 1920 så härjade ju Spanska sjukan som allra här i, värst här i våra trakter. och Då insåg man att det var nödvändigt att ha en läkare på orten och annonserade ut tjänsten och en av dem som sökte var Ina Wallqvist- han fick tjänsten och hans kollegor nere i Stockholms trakten där han hade jobbat tidigare. De skakade ju på huvudet och tyckte ju att det var förfärligt det här att han skulle dra iväg så långt bort. Och de ja, insåg eller trodde sig veta att de nog snart skulle få ha Einar i sina kretsar igen. Men de förhoppningarna de kom på skam och doktor Wallqvist han blev kvar här som verksam läkare i 40 år. I hela sitt yrkesverksamma liv. Och anledningen till att han kom hit, det säger han själv, att det var att han greps av någon form av vildmarksromantik under sin studietid när han hade ett sommarvikariat i Sors eller kommun som ju är vår grannkommun här på Västerbottens sidan. Och som sagt så blev han kvar under 40 år som, som verksam läkare här i trakten. Han var ju lite av en kändis kan man väl säga. Jo, det var han nog. Var, han var, hade ju många strängar på sin lyra. Dels var han ju doktor då. Och många känner honom ju också som författare. Han skrev en lång rad böcker. Skönlitterära böcker. Framförallt så var det ju historier ifrån trakten här. Så att det var, han skildrade sin vardag kryddad med anekdoter och skrönor och så vidare. Och så var han ju också känd som konstnär. Han var ju en skicklig akvarellist som har målat många naturmotiv härifrån trakterna. Och en mycket, mycket duktig porträtttecknare. Om du ser ut i trapphuset där som vi skymtar så... Vi ja, kanske kan gå dit. Ja, det vi kan gå dit och vandra vidare. Så här ser du på ömsesidor om fönstren, fönstret i trapphuset så är det ju en lång rad med törsporträtt som Eina Valkvist har tecknat och du ser ju hur karaktärsfulla de är och ansiktsuttrycken är ju väldigt talande så han var en, en mycket skicklig konstnär. Han eh, tyckte om att teckna av sina patienter när de var i stillhet i sjukstugan och kunde han gärna sätta sig på sängkanten och småprata lite med patienterna Medan han jobbade med skissblocket i knät och Så la han eh, de sista strecken till verket när, när eh, patienterna hade piggnat till Så att de såg friska och glada och nöjda ut det här museet bygger ju mycket på hans samlingar. Kan du berätta varför började han samla dessa föremål? Ja, vi kan, jag tror vi gör så här först att vi går ner i vår riktiga skattkammare. Ja, nu går vi ner genom en smal trätrappa som vrider sig. Nu kommer vi in i ett blått rum, kan man säga. Nu går vi in i, vår, i Silvermuseets riktiga skattkammare. Det här är Silversalen med all sin glans. Och varför Eina Wallqvist började samla på de här föremålen- det har nog mycket sin upprinnelse i att han ju var en stor människovän- och brydde sig mycket om sina patienter och han var mycket, mycket intresserad av människorna, deras liv och levande. Och när Eina Valkvist kom hit till Arjeplog, på, början på 1920-talet var ju det, så... Var det ju princip väglöst land i den här jättestora kommunen. Vi brukar ju jämföra ytan på Arjeplog med ytan på Belgien ungefär. När vi har utländska besökare här så får de ett begrepp om hur stort det är. Och på den här tiden när doktor Wallqvist började sin läkarbana här så var det i princip inte något vägnät som var utbyggt. och Inte alls på det här viset som det är idag. Utan de patienter som bodde längst bort hos dem var ju doktor Valkvist efter mödosamma resor många gånger tvungen att övernatta. Och då såg han ju mycket tydligt hur man levde och verkade. Och han la märke till att man ville kasta bort gamla handgjorda och hemgjorda saker. Och det tyckte han ju var synd och förfärligt för det var ju sånt som visade på hur man hade arbetat en gång. Och då börjar han samla på både föremål och intryck och berättelser och ja, allting som hade med människornas tillvaro att göra. Mm. Och i det här bågformade rummet så finns det ett antal silverkragar. Du kan berätta, vad är en silverkrag? Jo, det här är ju det, den stora samlingen av samisk silver som vi har här på museet och den samlingen kröns ju som du ser alltså utav de här silverkragarna. Och det var ju så här att när samerna hade gjort affärer och fått lite pengar över så ville man ju inte behålla reda kontanter utan man ville ju investera i någonting som var värdebeständigt. Och då var ju silver en bra vara och Så man köpte helt enkelt silverföremål, silversmycken för sina pengar. Och ett bra sätt att visa sin status det var ju att, att kunna visa upp ornament och smycken och praktfulla eh, knappar och, och hängen på en, eh, ja, en, en krage kallas det ju för. Egentligen är det som ett barmkläde snarare sagt. Och som man som då sydde fast alla sina olika silversmycken på. Och eh, det var ju ett klädesplagg som man använde till fest. När man skulle gå till kyrkan på dop och bröllop och begravningar. Och när man gick till tinget eller på marknadstillfällen och så vidare. Så att det var ju ett riktigt festplagg. Och det var lätt att visa upp eh, sin Rikedom. Om man kom till kyrkan med en sån här välbehängd silverkrage så var det ju lätt för vem som helst att se att man var förmögen och att man var duktig i det man gjorde så att man hade tjänat sig en förmögenhet på det. Mm. Men fick Wallqvist de här kragarna eller köpte han dem? De här är ju inköpta till Silvermuseet. Vi, Dr. Wallqvist gick ju i pension 1962 som vi sa när han började och, och ägnade sig mer av Silvermuseet. Och de kvitton och handlingar som är sparade visar ju att de är inköpta efter hans pensionering, alltså efter 1962. Så de är tänkta att vara här på på Silvermuseet rent som, som ja, museinventarier. Det är många som ställer frågan, tog han betalt för sina läkartjänster i silver och så vidare. Men det har vi alltså kunnat belägga, så var det inte. Naturligtvis har de fått någon gåva av goda vänner någon gång så att det finns såna föremål också, men i huvudsak så är det införskaffat hit efter doktorns pensionering. Förutom silverkragenna som kan säga det är som ett varmt kläder med massa små bråschen på, mm. så finns det ett antal, kan säga, skedar. Jo, det gör det och ja. Det är, om, om vi sa att silverkragarna används till fest och högtid så var det alldeles svärt om med silverskedarna. De hade man till vardags. Och det var mycket vanligt att man hade en silverkedja med en sked på innanför, instoppad innanför kolten. Och den tog man fram när man behövde använda den. Och samma sak gäller för de här skoporna och påsorna ja. som du ser här också. Det är också sånt som man använde i vardagslag. Och så fanns det några supkoppar. Jag vet inte, hur man kan, kan du beskriva hur en supkopp ser ut? Det är väl kanske som ett, jag kan tänka mig, så att det får plats ett ägg som, där. Ja, så, här, det är som små kosor ungefär som, som man kan eh, använda. Och så är det handtag på båda sidorna. Ja, det är det. Ja. Och några dekorerade med lite silverblad kan jo, man säga. Det, de har ju en, en samisk anstrykning. Det är ju många som har eh, blivit dekorerade med balocker, med eh, som, som har ett, ett utseende som man förknippar med den samiska konsten och samiska eh, dekorationstraditionen helt enkelt. De här silloföremålen De är ju fina och Jag skulle kunna tänka mig ha dem hemma På något sätt Men det finns ju andra föremål här inne Till exempel enklare saker Typ träkåsar Och ja, skedar Vi kan gå och... vidare och titta i nästa ja. utställning som, som visar Och vardagen. Ja. Varför fortsätta? Ja, jo, Det är ju det som är så Fantastiskt att det inte bara var de mest värdefulla föremålen som intresserade doktor Valkvist, Utan även det allra enklaste bruksföremål satte han ju också stort värde på Och det var ju helt enkelt så att han, han uppskattade för det som de representerade Att de här föremålen beskrev ju en stor del av människornas vardag helt enkelt och den här utställningen som ligger alldeles i anslutning till silversalen. Den heter Myrtalus Och det är ju ett lulesamiskt uttryck som står för sånt som man inte ska glömma bort. Utan man ska hålla det i minnet. Mm. Och dit hör ju vardagsföremålen. Och som du ser här så är de ju också väldigt dekorerade och vackert utförda på alla sätt. Och det är saker gjorda av rot. Och det är lite skinsaker. Och så alltså en kista som är gjord av... Ja, trä, trä kan man mm. säga. Och allt finns det här. Det finns ju samlat i ett, vad kan säga, ett orange, brun orange rum. Jo, ja, de här utställningarna byggdes ju om i mitten på 1990-talet. Och då ville man ju sätta den tidens prägel på dem. Så att eh, man... Ser i olika delar av Silvermuseet så ser man ju tydligt Influenserna från den tid som utställningarna just har kommit till vid Och det upplever vi här att det uppskattar våra besökare väldigt Att varje rum har sin egen karaktär Och som sagt så grundar sig ju hela Silvermuseet på Eina Wallqvists samlingar men det kommer ju fortfarande ofta i nya föremål. Vi har besökare som kommer hit och undrar om vi är intresserade av det de har hittat vid någon genomgång eller liknande. Kan du ge exempel på sådana saker som har kommit in? Ja, vi har inte så länge sedan så fick vi in en äldre cykel. Och vi har så här saker som är på väg att bli gamla, på gamla mjölkförpackningar och vi har fått ja, det olika bruksföremål i trä och i, efter dödsbon när man har städat ut så kan man komma med fotoalbum till vårt stora fotoarkiv till exempel och, och sådana saker. Äh, museet är museet inhystigt för lokal? Vet du att det här gula huset som du kom in i här nu det är ju den gamla nomadskolan i Adjeplog, den gamla kronskolan och här undervisades ju de samiska familjernas barn föräldrarna flyttade med sina renar mellan fjäll och kust men barnen behövde få sin skolgång så att de inakkorderades här och det var en internatskola för de samiska barnen och den fungerade som skola, den här byggnaden, ända till mitten av 1940-talet. Och kom sen att stå tom och förföll lite granna. Men, och så skulle den rivas när man skulle bygga den nya fina silvervägen. Men Eina Wallqvist lyckades beveka de styrande i kommunen. Och lyckades övertala dem att få disponera det här huset som museum. Gentemot att han donerade sina samlingar. Så att det är ett, ett hus med en lång historia. Och vi har ju fortfarande besökare som kommer hit som minns hur det var att gå i skolan här. Och kan berätta hårresande historier för oss ibland. Och har mycket roliga minnen också. Så att det är ett, ett levande hus mitt i Arjeplog. Ska vi kanske ta oss ut utifrån den här samiska delen? För att det finns ju... Man kan säga, här är är i Aripoglev är väl samer och nybyggarna. Eller jag vet inte, Svennebanan kanske. <laughs> Parallellt med varandra. Så att, vad är det här för rum? Nu kommer vi in i lite... Det, det är lite trädörrar här. Då. Ja. De här dörrarna först och främst. Ser du vad fina de är? Det är eh, dörrar från en gammal skola. Och eh, innanför dem så döljer sig ett rum där man har samlat... Möbler är från högre ståndshem i Arjeplog. Så här är det dekorerat på väggarna med tavlor och oljetryck. och Det tronar ett stort skrivbord i fonden där med en, en mycket, mycket gammal skrivmaskin. Det är nästan ingen som kan föreställa sig att det är en skrivmaskin längre. Ja, det är det. Men, så att, och en vacker kakelugn som är nedmonterat från ett hus som nu är rivet. Och ja, en hel del andra attiraljer som, som har funnits i olika hem i Argiblokstrakten. Ja. Vilka, vilka typer av människor hade lite bättre ställt här? Ja, det här var ju kanske handlaren och apotekaren och skolläraren som hade den här typen av möbler. Så det var inte vem som helst som hade råd att köpa det här? Nej, jag tror inte det. Utan det var nog, då skulle man nog ha ganska gott om pengar för att kunna omge sig med sådana här möbler. Jag vet, jag vet när jag var liten, jag är ju härifrån Arjeplog, så fanns det ett rum här med massa djur som mm. typ, typ... Du får du gå och titta om du känner igen barnens. mig. ja då var det kanske byggt om här sen. dess. Jo, inte riktigt så likt tror jag som du var här sist. Ja, då, nej, då var det mossa och så... Man kunde nästan, om man ville, kunde man till och med klättra in hos djuren. Men nu är allting välglasat, kan man säga. Jo, nu är det ju nya tider och ny nya bestämmelser som gör att, att de uppstoppade djuren, här har vi ju en lång rad av uppstoppade djur, det är de djur som förekommer i trakten och de ska hållas på det här viset bakom glas i montrar, men icke desto mindre så är det ju en fantasifull och spännande utställning det här som vill visa lite på människans hur man har kunnat dra nytta av allting som vi har runt omkring oss, både vad det gäller djur och vad det gäller naturen framför allt. Så här finns exempel både på barktäkter det är ju spår utav där man har tagit bark till mat, inte alls som nödföda utan som ett bra kosttillskott så tog man ju innerbarken ifrån tallarna på försommaren och där ser ju man en, en avskalad eh, tallstam med tydliga spår av en barktäkt och Här finns ju andra växter också. Kvanne till exempel som man har dragit mycket nytta av. Alla delarna på kvannen användes ju i, i kosthållningen. Och om man inte tänker på mat så finns det ju eh, lavar och mossor som man har använt till exempel till isolering i byggnader och... I fönster och så vidare. Så Man går runt här och tittar och läser på i texterna så får man en mycket god uppfattning om hur väl man har kunnat dra nytta av naturen genom generationer. Vad säger dagens barn om det här rummet? Ja, de tycker det är spännande förstås med de djuren som står där. Björnen och vargen. Och de här Det är ju det mest Lite spännande, ja. Så, men så en lämmel också där så lämmel, ja. De är väl rovdjur Säkert minst lika arga som både Varg och björn många gånger Ja de skäller då i alla fall ja, gör dem. Och här är monten Ögs framför oss, där finns en bäver Och så finns det några en, vad det? Tjäder finns jo, det? det är ja. skogsfåglar Och, och djur ekorre. från skogen Ja, där det är Och så är det ju både en utter och. det är käder, både kädertupp och käderhön. Och, och lite längre in, det finns några ugglar. Och... Ja, det är det, och rovfåglar ja. av olika slag. Det är det. Ja. Här ska det trumma i alla fall, eller det gjorde det. Den här utställningen kallar vi för spår. Och det här är Silvemuseets förhistoriska utställning. Och här är ju alltså de spår som har lämnats till oss av våra föregångare här i trakterna. Så att här kan man se gott om arkeologiska fynd som är gjorda i trakten. Han var ju en väldigt intresserad amatör på sin tid- som var ute i fältarbete och uppmuntrade ju ortsbefolkningen att intressera sig för sin, sin så gamla historia också. Och eh, nu är det ju eh, forskare här vid Silvermuseet. Finns det ju flera disputerade forskare som eh, är framstående arkeologer och som har fortsatt och utvecklat den eh, forskningen. Och, eh, nu sedan ett par år tillbaka så är det ju inrättat också ett, ett forskningsinstitut som heter Institutet för subarktisk landskapsforskning. Och eh, där bedriver man ju forskning i landskapet här runt omkring och Så det är ju både ekologer och arkeologer och historiker som är eh, engagerade där. Ja. Ni har gjort om här en del så jag var här typ Jag vet inte när jag var här sist Nej. Kanske fem år sedan, tio år sedan, jag vet inte Nu är vi uppe, är det något? Skidor är det här. Det här var ju ja. jaktföremål och fiskeföremål. Precis. Ja, det här brukar vi kalla för jakt. Jakt och fiskerummet. Ja. Och så finns det lite... Och så här intill så har vi kvinnans rum till ena. och mm. denna hållet. Och där är ju vävstol och har mycket med textilier och hus i råd och så här. Och så är det ett kök. Allra längst in i hörnet. Och det köket, är ju inrätt som köken såg ut. Under doktor Valkvists sjukresor. Det. en gammal vägstol. Jo, <laughs> och ser att den är gjord i ett stycke. Ja. Ja. Det är rent fantastiskt. Så, riktigt så här hemmanbygge. Jo. Jag tänker ju så här att jag har ju mycket minnen när jag var typ... Jag har ju jobbat här igång i tiden. Men jag minns ju inte så mycket. Men jag vet när jag gick i skola här, då var ju skolsalen jo. populär. Jo, ska vi gå och titta? Ja. Skolsalen och djuren minns jag. Ja, det, är som, som, ja, det är väl fortfarande så tror jag. Att <går> ja. Det är sånt som barn är mest <går> intresserade av. Här. Här. Här. Ja. ja, det här är ju hela vindsvåningen här är ju alltså, inred efter sen huset blev museum. Så det är ju inte någon gammal skolsal egentligen utan den är ju Gjord så här som För att visa hur, hur det kunde se ut Och eh, i den här gamla skolsalen då Så finns det ju svarta tavlan på väggen Och ett par bänkrader Det är ju gamla skolbänkar som hänger ihop med varandra Det är ju både bänk och vad ska heter, alltså Arbetsbord och en sittbänk som, som är sammanbyggda på det gamla sättet och så finns ju lärarens sovplats i hörnet för det var ju ofta så att man hade ambulerande skolverksamhet. Så att läraren bedrev skola en termin i varje by och hade sin, sin bostad i klassrummet också. Trist för aldrig gå hem. Nej. <laughs> och så hade tidningspapper på väggarna. Ja det var ju ett vanligt sätt att isolera husen förr i tiden. Man satte upp tidningspapper för att hålla den värsta kylan ute. Ofta målade man ju eller satte någon annan tapet ovanpå. Men här är det ju bara, bara själva tidningspappret. Och så är det några gamla skolplanscher som visar hur till exempel det går till i lantbruket. Mm. Och så exotiska djur. Nej, det var alla möjliga djur. <laughs> ja. Älg och ren och flodhästar och elefant. Det, finns, jo. det var ju den tidens ja. möjlighet att, att bekanta sig med främmande djur till exempel. Och så har vi bibliska historien som också är representerad här på en plansch. Och det kändes jät säkert jättespännande när man som barn när fröken eller läraren hade varit och hämtat en skolplansch i, i förrådet och vecklade upp den eller hängde upp den. Ja. Det, det var jättespännande att se vad som, som skulle visas på den där bilden. Och i taket där hänger det ett antal skopar. Sko Jo, de flesta barn hade ju ofta ganska långt i skolan och när de kom fram på morgonkröken och hade vandrat långt i snön eller i blötan så var ju skorna blöta och kalla och behövde torkas så då hängde man dem gärna på en sån där ställning ovanför den öppna spisen. Du ser ju den öppna spisen som med sina grytor och kaffepanna och vaffeljärn som finns inne under där. Ja, vi står här och tittar en stund i det här rummet. Mm. Missbruka icke-Guds namn, svär icke. Står det bland annat här på skyltet. Ja. Så, <laughs> så att det gäller att hålla sig lugn. <laughs> ja, <och försöka. laughs> ja. Så, ja, Nu har ju du, alltså, Värdkvist dog 1985. Mm. Och det har ju hänt jättemycket sedan dess. Ja. Vad tror du han skulle Doktorn ha tyckt? Doktorn sa ju så här alltså, att det... Det måste alltid hända någonting. Det får aldrig stå stilla. Utan han tyckte att det skulle utvecklas hela tiden. och Museet har ju verkligen utvecklats i, under sin nya ledning här. Så att det händer fortfarande alltid någonting. Och det, vi brukar kalla det här för att det är ett stort litet museum eller ett litet stort museum vilket man nu vill. Det är en ganska liten arbetsplats och besökarna som kommer hit de säger ganska ofta när de har kommit innanför dörrarna och börjar gå i trappan här men är det så här stort? Är det så här stort? Man förväntar sig kanske gärna att det är ett hembygdsmuseum som, vilket som helst. Och så öppnade sig det ena rummet efter det andra och varje rum med sin egen karaktär. Och vi har ju stora hallar också för tillfälliga utställningar. Så att eh, det finns också många som kommer in och tror att de ska kunna gå över det här på en liten stund. Och kanske bestämmer en tid med någon annan och att de ska träffas utanför museet på en halvtimme eller sådär. Men de planerna brukar få ändras och det är lätt att dröja sig kvar här en lång, lång stund och titta runt kommer besökare som minns Einar Valkvist hit? Ja, det gör det fortfarande ofta. Och eh, det verkar som att de som en gång har träffat Einar Valkvist de glömmer inte bort honom. Han var en mycket färgstark person som gjorde djupa intryck på besökarna här. Och han var ju mycket mån om att kunna gå runt och visa. Och månade särskilt de barnen som kom på besök här och, och ville... Eh, Gärna göra museibesöket så spännande och roligt som möjligt. Och i skolsalen är vår promenad genom Silvemuseet slut. Och jag tackar vår guide Cecilia Ben för vår tur. Ni har precis lyssnat på andra avsnittet av Gilvit. Och programmet har handlat om Silvermuseet i Argeplog. I Gilvit ska jag träffa människor som odlar sina intressen. Eller ta mig till platser som är byggda av drömmar. Har du några tips på människor eller platser som du vill att jag ska besöka så kan du skicka ett mejl till gilvitpodcast.gmail.com. Och jag som mötte Cecilia Ben och producerade gilvit heter Marika Blind. Vi hörs.